Громада дорого потім заплатила хитрому жидові. Берко приймав за горілку не тільки пашню, але навіть крадене сіно і солому. Понесли люди мішками пашню в Беркову комору, а Берко тільки гладив бороду білою рукою, дивився, як п'яні мужики валялись під його шинком, та зараз таки підняв скажену ціну на горілку в усіх шинках. Цілу зиму і весну Кайдашенки прожили в ладу. Кайдашиха, котру тепер на селі дражнили без оку економшою, сердилась на Мотрю, але невістки на те не вважали і жили між собою в згоді. Лаврін любив малашку, ніколи її не що не бив і пальцем не зачепив, навіть ніколи не лаявся з нею. Мотря часто гризла голову Карпові, але він не любив говорити і більше мовчав. Але настала весна. Хати Кайдашенків стояли дуже близько одна коло одної, а їх городи були перегорожені тільки поганеньким тином. Малашка посадила огірки коло самого тину. Огірки зійшли, як зелене руно. Показались ранні огірочки. Мотрен півень перескочив через тин та давай вибирати малащині огірки. Півень сокотав та скликав курей. Всі мотрені кури перелетіли через тин в огірки. За курми полізли крістин курчата. Квочка виграбла яму саме серед угодиння. Стара Кайдашиха вийшла на город, угляділа таку шкоду та аж за голову вхопилась. Вона налапала під ногами палицю та й поперла нею на кури. Палиця влушила в півня. Півень киркнув і потяг з ферестин перебиту ногу. Двоє курчат лягло на місці. Мотря вибігла і вгляділа свого півня. Півень тяг ногу по землі. «Чи це ви, мамо, перебили моєму півневі ногу?» – гукнула Мотря через тим до Кайдашихи. «А то ж хто?» «А як ще раз твої кури підуть на наші огірки, то я їх поріжу та поїм». «То й заплатите, хіба в нас волості нема?» – говорила Мотря. «Не було пак вам на городі місця для огірків. Насадили під самим перелазом. Карпе, чи ти бачиш, що то таке?» «А що? Півень ногу волочить», – обізвався спокійно Карпо. «Карпе, піду до матері та скажи їй, нехай вона другий раз не б'ємо їх курей», – чіплялась Мотря. «Хм?» – мукнув Карпо, стоячи колохати. «Карпе, чи ти чуєш, чи тобі позакладало?» – кричала Мотря. Карпо стояв і дивився на півня. «Карпе, чи ти глухий, чи ти хочеш мене звіту зогнати? Піди та вилаємо свою матір!» «Іди та лайся про мене хоч до самого вечора!» – сказав дуже спокійно Карпо. «Так, їй Богу, так, оце добре! Мати вбила двою курчат, перебила півневі ногу! Підсипай, підсипай перцю!» – насмішкувато сказав Карпо. «Біжи, нехай Лаврін заплатить за півня!» крикнула Мотря під самим вухом у Карпа. «Ану, голосніше, бо не чую! Підкидай солі до перцю, бо вже давно їли з перцем!» «Піди, поси перцем своїй матері в носі та в роті!» – верещала Мотря. «Та й бриклива ж ти, Мотре! Хоч я тебе колись любив за той перець, вже дуже наперчила!» «Бий тебе сила, Боже, ледащо!» – крикнула Мотря, кидаючись до Карпа. «Отшепись, бо як пхну, й перекинешся!» Промовив спокійно Карпо, скоса подивившись на Мотр і насупивши брови. Мотря отступилась. Саме того вечора лаврінів кабанчик просунув рилом тин та й побіг у Мотрону картоплю. Як огляділа Мотря, як ухопить хворостину, як вперіщить кабанчика по спині, кабанчик закувіков та й потяг по землі зад з двома ногами. Мотря вхопила його за ноги та й перекинула в лаврінів двір. Стара кайдашиха вибігла з хати, вгляділа кабанчика й наробила галасу на весь двір. «А це хто перебив спину нашому кабанцеві?» «Я перебила!» – гукнула Мотря з-за угла своєї хати. «Нехай не лазить в мій огород! Це вам за мого півдня!» Мотря стояла за своєю хатою і виглядала зумисне кайдашиху. Вона гукнула до кайдашихи одривчасто, крутнулася і побігла в хату. «Лавріне! Мелашко! Вся чесна громадо, Збігайтеся сюди! Чи ви бачите, що не робила наша Мотруня?» Лаврін і Мелашка вибігли з хати і дивились на бідного кабанця, їх взяв жаль та досада. «Це вже Мотря справді не знати, що виробляє. Сказав Лаврін на вітер. Мотря стояла за вуглом і тільки того й ждала. Вона вискочила з за вугла, як козак з маку. Ось і я чую чую, як мене клянете. Оце вам за мого півня, оце вам за мої курчата, що свикруха побила. Тепер позивайте мене. Мотря вдарила кулаком об кулак, нахилившись через тин як можна далі в Лавріні в двір, неначе хотіла достати кулаками до Кайдашихи. Потім крутнулась і швидко щезла за вуглом, неначе на повітрі розлетілась. Постривай же ти, суко, скручу я голову твоєму півневі, сказала Кайдашиха. Кайдашиха взяла кужіль, сіла прясти за хатою та все поглядала на огірки. Коли це мотрен півень вилітає на тин, потріпав крилами, закурікав та шубовсь у Лаврінові огірки. Кайдашиха схопилась з місця та давай закрадатися до півня з кужелем. А півень клює огірки та тільки ко-ко-ко-ко-ко, неначе дражниця з баби. Баба, як поперла кужелем та лусь його по голові. Півень закрутився на одному місці. Кайдашиха вхопила його, скрутила йому в'язи. Потім дорізала, опарила, обскубла та й кинула у борщ.